Запис 31 Колко е часът? Часът е 1 Един часът е Часът е 2 Два часът е Часът е 3 Три часът е Часът е 4,5 Четири и половина е